Книгата като инструмент за промянане не в абстрактен смисъл, а в най-трудната среда в затвора. В България се увеличават инициативите, които вкарват съвременна литература за трешетките и срещат затворници, т.е. лишени от свобода с автори, библиотекари и журналисти. Тази тема сега събира три различни перспективи в студиото на Хоризонт добед днес. Добър ден, първо казвам на Гергана Хрищева. Добър ден. Журналист, носител на наградата Сиракс Китник и автор на подкастите в центъра на системата и вдъхновяващите, която от години разказва за дефицитите в социалната. Сфера, здравоопазването. Добър ден, казвам и на Станислава Пирчева. Здравейте и от мен. Глас от нощен хоризонт, писателка, за която литературата е не просто тема, но и практика. Казвам добър ден и на Спаска Тарандова. Добър ден, госпожа Тарандова. Добър ден. Член на Българската библиотечно-информационна асоциация на Борда и а, както изпълнителен директор на фундация Глобални библиотеки България. госпожа Тарандова е ключов двигател на усилията библиотеките да бъдат активни, обществени и пространства, включително да стигнат и до затворите. Книги, затворници и радио. Какво реално се случва в а, тази среда? Преди да ви попитам за структурата, политиките и в на тази инициатива нека да чуем свидателствата на затворници, които стигнаха до Българското национално радио. Писмо от затворник, забравените от Народна република България. Здравейте! Аз съм лишен от свобода. Претърпявам присъдата си в турски затвор. Вече 10 години съм в затвора в Къркварели, Лозенград. Направих една грешка да вкарам кокаин в Турция и ме арестуваха в КПКЛ с 3 кг кокаин. Дадоха ми 27 години и половина годишна присъда през юли 2016 година. Винаги слушам радио Хоризонт. Добре, че това го има и винаги получавам информация за България и реалните новини за света. В тукашните новини няма реалност. В нощен Хоризонт на 16-17 януари 2026 година попаднах на писатели, които са били по затворническите общежития в България. Аз им предлагам, ако могат да вземат разрешение, да дойдат и тука. Това, дето го преживяхме тук, го няма никъде по Европа. Знам го, защото съм лежал в България и в Германия. Тук сме 50 души, понякога и повече в една килия, с една туалетна и с една мивка, спящи и ядящи на смени. В килия за 20-25 души сме 50 човека. Аз съм чужденец тук. Може да съм турчин по националност, но съм български гражданин, не пасваш с менталитетите на турците». Българския консул, който е в Едрене, Одрин, идва много рядко, на 2-3 години веднъж, и ни пита дали имаме проблеми. Но само толкова. Колко пъти сме искали български книги и вестници, но такива не получаваме. Ако нямаше радиохоризонт, сигурно ще забравя български да говоря. Може в писането ми да има много грешки, но аз се извинявам за това. Консулът, който дойде на свиждане, само ни съчувства, но не се чете, пита дали искаме нещо от тях и най-простите неща не стават. Примерно, искаме да ни преместят в друг затвор, дето са чужди граждани, но и това не може да направи за нас. Тук в затвора сигурно има 10-15 българи. В моята килия, освен мен, е още едно момче от Бургас, но с другите българи не се виждаме. Няма такава възможност. Примерно, аз съм в Д4 килията, 50 души сме и не знам дали в килията Д3 има българи или не. Имаме малък двор, 10 крачки дължина и 5 крачки ширина. Не казвам метри, а крачки. И тия 50 човека там излизаме през деня, зимно време до 17 часа. И зимата слънцето не го виждаме. Сега като ви пиша тези редове, не мога да се концентрирам, защото винаги някой идва нещо да пита или да иска и ми се губи мисълта. 2019 година ми дойде на свиждане българския консул от Едрине. Беше на 35-40 години жена, забравих името, но беше много добра жена. Бих искал да я срещна, когато изляза от тук някой ден. Тя, като разбра, че спя на земята, се разплака. Но тя каза, че и те нищо не могат да направят за нас. Тя беше също с турски имена. Каза, че била от София. Аз всичко не мога да пиша в писмото може да имам проблеми с управата на затвора. Ако има възможност вие да ми изпратите книги на нови български автори, бих се радвал много. Класическите книги почти всички съм ги прочел, дето са в тукашната библиотека на турски язик. Винаги слушам моята песен в неделя. Ако има възможност да ме поздравите с една руска песен от Лариса Грузиева, вота на любов Абаянная. С уважение! Решихме да запазим анонимността на това свидетелство, въпреки че е подписано от съображение да не навредим. А струва ми се, че това е песента, за която ни моли този български гражданин от турски происход от затвора в К Къркларели, Турция, където излежава дълга присъда. Песента е по стихове на руския режисьор Елдар Рязанов от неговия игрален филм Жесток романс по мотиви от песента на Остр... на Островски Без приданница Жената без зестра А тъй като не съм сигурна дали той слуша в момента ще предадем на колегите от моята песен за да излъчат цялата в неделя Прекрасная страна Страна, любовь, ведь только в ней Бывает счастье Пришли ние времена Тебя то нет, то уж не морщась Я поняла, любовь, страна къде каждый человек притворщик, мая беда не вина. Що я... Да чуем обаче още едно свидетелство, в случая свидетелство, което идва от България за творническо общежитие Кремиковци. Благодарствено писмо от Александър Георгиев, библиотекар, затворническо общежитие Кремиковци, получено на 10 март 2026 година. Уважаема фундация, от името на всички лишени от свобода в затворническо общежитие Кремиковци, най-сърдечно ви благодаря за поетия ангажимент по дарението на 92 книги от най-търсените жанрове. Една къща се познава по задния двор или килера, там където никой не може да види, а съответно едно общество се познава по отношението към най уязвимите и особено тези, които са го заслужили с действията си. Малкото от нас, които можем да четем и още по-малкото, които го правим, оценяваме незаменимостта на вашия благороден и дълновиден акт на милосърдие и добродетел. Само временно сме престъпници в затвори, но цял живот сме хора. 26 феврари 2026 година, Затворническо общежитие Кремиковци, с уважение, две лица, подписите не се четат. И така, към разговора в студиото, Спаската Рандова, Глобални библиотеки, Българската библиотечна асоциация също така, чухме 92 книги в Затворническото общежитие в Кремиковци. Кажете ни какъв е мащаба на тази инициатива, която сте подели? Направихме тази инициатива за щедрия вторник, 2 декември, а, за втора поредна година. Като този път решихме с колегите да обърнем внимание на затворите, затворническите библиотеки. А, това е тема, която много не се коментира и има малко изследователи. Може би мога да кажа, че само доцент Милена Цветкова от Факултета по журналистика и масови комуникации се занимава с тази тема и на времето направи едно проучване със съдействие на Министерство на правосъдието по отношение на затворите и библиотеките в тях. А, Можем да кажем, че България е от добрите примери, защото всички затвори, общижития и от открити и закрити типи в управителни домове, по закон имат право на библиотека. Въпросът е, стигат ли съвременни автори, стигат ли нови книги там. Вероятно, наистина е въпрос на инициатива като вашата. А, Гергана Хрищева е като журналист, колега, носител на сирак, скитник, човек който прави в центъра на системата за дефицитите в здравоопазването. А, а, Гергана, смяташ ли, че книгите в случая биха били част от системно решение. Системно решение за социална работа в затворите. Инициативата на Фундация Глобални библиотеки България е похвална. А, дали аз смятам, че това е така, смятам, че има хора, които са по-компетентни в тази област, но по повод това писмо от този затворник, който е слушал моята рубрика Вдъхновяващи във връзка с интервюто ми с Паска Тарандова, Здравка Евтимова и Захари Карабашлиев, които бяха първите посетители на български затвори, виждам, че всичко това, явно има отклик и има смисъл. Ако мога да го обобщя така, аз се порових между другото, действително в турските затвори са едни от най-тежко с най-тежко и с най-много нарушения на човешките права затвори, поне така е изнесено пред Българската телеграфна агенция последна информация от януари 2026 година и действително явно има големи разлики между а, условията за живот на затворниците в Турция и в България. Спаска, ще кажете, са видяли, че тук има библиотеки, макар и само с класическа литература, пък този човек в Турски затвор слуша Хоризонт. И сега аз си казах, че ако ние с... Дори един репортаж сме стигнали, сме дали надежда на един човек, че някоя организация, че медия като Българското национално радио е успяла да открие проблемното място, успяла да да даде къща надежда на някой. Ние сме си свършили работата като журналисти. Не бях виждала писмо, сигурно от години, да пристига до нас. А между другото, писмото е пътувало три месеца от съседна Турция, за да стигне до Българското национално радио. Така че да, похвални са усилията на Фондация Глобални библиотеки през всички години да обръщат внимание на социално уязвими групи или пък не толкова само на социално уязвими, но за хора, които по-рядко и по-малко институции обръщат внимание. А, всъщност това Спаската Рандова е единственият ми гост в рубриката Вдъхновяващи, който няколко пъти ми е гостувал. Сигурно не е случайно. Сега веднага да обърна въпроса към госпожа Тарандова. Възможно ли е инициативата ви да прекрачи границата и да стигне до действително толкова тежките казуси, които са свързани с а, а, турските затвори? Чухме, че има минимум десетина български граждани, най-малкото в този затвор. Утопична ли звучи тази мечта а, да, да отидат и съвременни автори там, да се направи някаква крачка в тази посока и да стигнат а, а. книги? Според мен не всичко е въпрос на комуникация, когато тръгнахме да работим с затворите в България, ни предупреждаваха, но там има много правила, трудно ще бъде. Оказа се, че нали, затворническата администрация в София, в Сливени, в Пазарджик. откликна много положително на нашата идея. Съгласи се да организираме срещи. Даже след края на срещите на тези места изразиха Желание да продължим тази кампания и в тази година, да заведем други писатели, защото, знаете, че съпреживяването на литературата е онзи наистина момент, в който човек може да проусмисли дадени моменти от живота си. Както той казва, ние временно сме затворници, цял живот сме хора. И за нас това беше изключително важно и за самите български писатели, които след края на тези срещи казаха, винаги може да разчитате на нас, където искате да отидем. Така че аз си мисля, че ако използваме легалния начин през посолството да се свържем с администрацията на затвора, биха се съгласили да заведем български писатели. Мисля, че никой не би отказал. Най-лесно със сигурност ще направим да изпратим книги. книги на български език от съвремени български автори издателите са изключително отворени. Винаги даряват книги. Общо взето това е единствения начин съвременна литература да достига до тях. През дарителски кампании и много по-малко през а, самите бюджети на затворите, тъй като знаете... Те са малки. Да. вероятно няма малко... да се отделят а, пари и средства за това. А, имат а... други социални дейности, които да. също са важни, но е но това, което ни направи впечатление, е, че наистина социалните работници в нашите затвори работят в тази посока. Те имат конкурси литературни. Също така. Пишат сета по различни поводи. Някои от затворите имат вестници, които издават. Така, че се стремят по някакъв начин да осмислят пълноценно времето, освен, че работят и почиват, нали? да имат такъв тип културни занимания. И колко, колко прекрасно е това да става прес-литература и прес-език, даже когато говори за този казус с турския затвор. Пак ще отбележа това, че ни пише затворник, който е откърджали, т.е. Да, .е. български, български гражданин от а, Турски происход, който обаче държи на езика и за това ни слуша. И това слуша хоризонт, и, да. и така излиза, че радиото не е просто наблюдател, а може да стане съучастник в тази промяна. Сега е момента да включим и Станислава Пирчева в разговора, тъй като а, тя е едновременно водеща на нощен Хоризонт, е от литературата, пише, поезия, проза. Станислава, смяташ ли, че литературата, когато стига до хора лишени от свобода, може допълнително да помогне в тази тежка тяхна ситуация, включително на преосмисляне на вината им? Разбира се, още повече слушах ви внимателно. Наистина радиото и библиотеката имат една обща мисия, а именно да съхраняват принадлежността. Радиото, както знаем, чрез живия глас, а библиотеката е чрез писаното слово. И си мисля, че когато тези два свята се срещнат в подобни инициативи, те наистина могат да достигнат до хората, които иначе остават далеч от културния живот. Мисля си също, че точно такива истории ни напомнят, че понякога най-важното, което можем да дадем като медия или като културна институция, институция е именно усещането, че човек не е забравен. И в крайна сметка се оказва, че и радиото и библиотеката могат да бъдат форма на присъствие, особено там, където човек най-силно има нужда от него и може би и точно за това подобни писма стигат до нас, защото думите продължават да пътуват дори когато хората не могат. И... Искам да каза, че за мен това писмо е и едно потвърждение за смисъла на възобновената рубрика на Хоризонт, писма до слушателя, която преди години наследих от тъглая бицина. В тази рубрика каним хората в нощен Хоризонт да ни пишат за всичко, което ги вълнува, за живота им, за трудностите, за надеждите, за темите, които искат да чуват. И когато едно писмо стигне до нас от толкова далечно и трудно място, това означава, че тази връзка е жива. А, сега да поговорим малко в малкото оставащо ни време а, за това дали а, срещата с литературата, срещата с писателя е просто културно събитие или може да се превърне в инструмент за ресоциализация на а, затворниците и може ли да има измерим ефект госпожо Тарандова, да води до примерно по-нисък рецидив, защото увеличава познанието, образованието, възпитава чувствата а, или това е работа в зона, където резултатите са трудно доказуеми. Възможно ли е по този начин да се каже и на държавата, че трябва да инвестира в подобно нещо, а това да не е единствено и само инициатива на просветени умове? Със сигурност това е инструмент а, за преосмисляне на деянията, доказаха го срещите с затворници и в Сливени, и в Централния Софийски затвор. Това, че прибивавайки там, четейки, влизайки в, да кажем, в ролята на различни типажи и герои, това дава възможност на хората наистина да преосмислят и в Централния Софийски затвор социалният работник на, сподели, че а, затворник който примерно е писал години му за помилване той до живота, в един момент е спрял и той е от срещата с свещеника, който е дошъл в параклиса, от това, че е запреосмислил деянието си че това наказание му е а, определено в този живот. Тоест, аз съм убедена, че а, изкуството, литературата, има изключителна сила за това да а, променя човешкия живот. Другото да е кои пък... сме, какво да. сме направили. А, и, и... и другото, което те казваха, че всъщност а, прибивавайки там пък имат и образователна функция. Нали? Mm -hmm. Те могат да научат някакви неща, тези, които им предстои да излязат в живота и да имат професия. А, последно с по едно изречение и от Трите Ви, какво бихте казали на скептика? Вътре или навън. Системата на затворите. Скептика, който ще подхвърляе, книгите няма да оправят нищо. Гергана Хрищеве. Аз само ще добавя това, че Захари Карабаш, Лев и Здравка Евтимова, това, което аз от тях усетих от техните срещи с затворниците, казаха с една дума: ние искаме да се върнем отново там, да чуем тези хора, да видим техните очи, техните погледи. А самата аз съм приготвила на затворника в Турция няколко забавни хумористични български книги и две поетични книги. Готова, да го изпратя, да, да. Да, да. готова сте да ги изпратите. А, Станислава Пирчева, едно изречение. Знаете какво значи цепим минутата? Да, знам. Разбира се, че книгата и радиото сами по себе си не решават всички проблеми, но те дават нещо много важно. Именно тази възможност човек да остане в разговор със себе си и смятам, че именно в този разговор често е първата крачка към промяната. И завършваме с госпожа Спаска Тарандова, глобални библиотеки. А, какво казвате на хората, които твърдят а, една книга няма да оправи нищо в. Трудния ни живот. Тъй като съм библиотекар, ще цитирам Хърбърто Елс, който казва, че е завършил университет в обществената библиотека. Там е цялото познание от нас зависи какво ще вземем. Благодаря ви, Гергана Хрищова, авторката на подкастите в центъра на системата и вдъхновяващите, поетесата Станислава Питчева, която е една от водещите на Нощен хоризонт. Благодаря и на Спаската Рандова, изпълнителен директор на Глобални библиотеки България, ключов двигател за усилията библиотеките да бъдат активни обществени пространства, включително и в затворите, защото книгите не променят присъдите, но могат да променят начина, по който човек стига до своя следващ избор.